якось скоса позираючи на Євгенія, що я, за ким прийшов до вас, добре вивідувався проти вас, з якого ви роду, де вчились, де практикували. Все у нас, звичайно, робиться, коли хто хоче мати з ким діло. О, значить, ви хочете мати зо мною якесь діло? Так, не бійтеся, зовсім не лихварське, і не таке, про яке вам говорили ті панове, що вас остерігали передо мною. Дуже цікаво дізнатися. Ну, та поки почнемо говорити про це діло, я мушу сказати вам дещо про себе. Бо не досить того, що я знаю вас. Треба, щоб ви знали мене і не йшли сліпо. Дуже добре. Так, отже, я скажу вам, що я справді лихвар. Пощо таїтися справдою? То значить, пану старості, ані пану президентові, я всьому не признаюсь. Але вам мушу. Скажу ще більше. Мої товарші лихварі вважають мене найгіршим, найнебезпечнішим лихварем. Тому що я знаю закони і тисячні крючки. Знаю людей і людську вдачу. І «Вмію так зручно обмотати їх, що вони тільки зіпають у моїх сітках, але ніколи не можуть видобутись з них». «Ого, то ви небезпечний чоловік», – сміявся Євгеній, усе ще вважаючи ті вагманові признання якимось жартом. «Все вже вам інші сказали. То я не потребую повторяти», – спокійно поважно мовив вагман. «Тільки бачите, пане, між мною і іншими лихварями є одна різниця. Знаєте, між лихварями бувають спеціалісти. Одні зичать гроші. Інші ведуть лихво з бішем, худобою, поживою для селян. Одні обмежаються на селян, інші – на офіцерів. Одні дають під застав, інші – на векселі. Я випробував усякі способи і зробився, як би то вам сказати, добродієм добродіїв. Євгеній голосно засміявся. «Не жартую», – мовив поважно Вагман. «Адже знаєте, що лихварів називають добродіями людськості». «Ну, а я доброді тільки одної частини». «Якої ж то частини?» Вагман похилив на бік голову, мов би надумувався, як би то висловити свою думку. «То так є. Я ділю людей на дві частини. Одні такі, що працюють, порпаються в землі, гиблюють дошки, ріжуть, шиють, будують. То прості люди. Але є інші, що тим простим людям роблять добро, і більше нічого. «Пан дідич, ну, що він робить?» Глядить, щоб наймити та робітники не гаяли часу, щоб робили порядно, служили вірно. Чи сам він потрафив би зробити порядну яку-небудь роботу? Чи зумів би служити вірно? Про це ніхто не питає. Він живе тільки на те, щоб для нього інші робили добре, щоб йому служили вірно. Він проучує наших працьовитості, точності, вірності. Одним словом, він робить їм добро і з того живе. Розумієте тепер, чому я називаю його «добротієм»? Розумію, розумію. Ну, або у нас у місті пан староста, пан президент, пан інспектор, панове судді. Що вони роблять? Добро іншим. І більше нічого. Вони піддержують порядок, хоронять справедливість, приучують людей любити вітчизну і поважати закони. Чого ж вам більше треба? Та хіба я жалуюсь? Я довго придивлявся тим порядком. І знаєте, пане меценас? Мене обрушила велика нерівність. Тому брудному хлопові, тому ремісникові, тому бідному згинникові, гендляреві, кожний робить добро. Кожний дбає за нього, за його тіло і душу. Кожний з усеї сили приучає його до працьовитості, до точності, до справедливості, до любові і відчини. А мої товаріші хварі приучують їх навіть жити без поля, без хати і без хліба. А тим добродіям, учителям, Ніхто не квапиться робити добра. Їх ніхто нічого не вчить. Вони, мовляв, усього навчилися у школах. Но, пане, я відчув їх кривду, кинувся робити їм добро, опікуватись ними, проходити з ними свою школу і скажу вам, що можу похвалитися значними успіхами. Зацікавлення, з яким Євгеній зразу слухав вагманових слів, звільне перемінялось на обридження. Те, що він зразу вважав жартом, Почало виглядати на це Не розумію, пане Вагман, пощо властиво? Перепрошаю, перебив його Вагман зовсім поважно, і його очі почали набирати якогось дивного блиску. Я прийшов представитися вам і хочу представитися неліпшим і не гіршим, як я є. Я сказав вам, я лихвар. Тепер скажу вам більше. Я розкину сіті по всім повіті. Не знайдете тут дідича, не знайдете посесора, не знайдете урядника, що не сидів би більше або менше в моїй кишені. А треба вам знати, що хто раз попадається в мої руки, той хіба чудом Боже може виплутатись з них. У мене є способи, є такі спільники і дорадники, і помічники, я веду свої гашефти порядно. І не думайте, пане, що хочу сторгувати вас, щоб ви були моїм оборонцем, щоб заступали мої інтереси по судах. Слава Богу, я знаю закони настільки, скільки мені треба. І хоч як наші панове стискають на мене кулаки і закусують зуби, але законами нічого мені не вдіють. Ха-ха-ха. Вони знають один закон, а я знаю десять способів, щоб обійти той закон. Вони знають переграв. Ну, що таке той переграв? Але я знаю далеко більше. Я знаю їх слабкі сторони, їх привички, їх непрактичність, непорядність, негосподарність, лінивство і все те мої помічники. Ні, пане нас. я досі не мав у суді ані одної справи і надіюся, що й не швидко буду мати. То ви не потребуєте боятися, що я схочу компромітувати вас своєю клієнтерою. Отак, ті наші панове дуже були би раді, коли б я це зробив. Вони мали б оружия проти вас. Нащо їм оружия проти мене? здивувався Євгеній. Нащо? Пане, як ви можете так питати? Адже вони бачать у вас ворога. Бояться вас. А раді би сяк або так скомпромітувати вас. Не знаю, по що б їм все придалося. Ви не з їх круга. Ви русин хлопський адвокат. Бояться, щоб ви не збонтували хлопів не повикривали їх брудів, погані. Дідько знає, чого ще вони бояться. Знаєте, у кого смалець на голові, той боїться сонця. Але все-таки я не розумію, чим я можу служити вам, або ви мені, мовив Євгеній. Ви мені нічим, а властево дечим таки можете, але про все потім. Але може би я вам на чим поміг? Знаєте, я тут у цілім повіті знаю – як хто сидить і як стоїть? До чого мені це знати? Ну, коли ви хочете тут вести свою політику, мати свій вплив, то все вам може придатись. Я знаю, ви хочете дещо робити між хлопами. Ну, то тут зараз проти вас підіймуться всі, побачите? Прошу пам'ятати, що тих ваших противників я маю в кишені і готов допомогти вам. Євгеній мовчки стиснув Вагманову руку. Та все ще колись буде, мовив Вагман далі. «А тепер я хотів вам сказати одну річ. Наш пан Маршалок Політовий, той, що недавно мав бунт у своїм селі і запакував був 20 селян до криміналу, знаєте, що ви боронили їх? Чую, що ви процесуєте його за пасовиско. Так.